Розділ 23. Чоловік, якого звали Уве, і автобус, який так і не доїхав. Кожна людина має знати, за що вона бореться. Так, здається, пишуть. Принаймні це було те, що Соня якось уголос голос прочитала Уве з якоїсь книжки. Уве не пам'ятав, із якої саме. Навколо цієї жінки завжди була сила-селенна книжок. В Іспанії вона накупила їх цілу сумку, хоча навіть не говорила іспанською. «Я вчитимусь читати», – казала вона. «Наче це так робиться». Уве сказав їй, що він краще думатиме своєю головою, ніж читатиме те, що повидумували всілякі телепні. Соня лише усміхнулася і погладила його по щоці. Потім він заніс її величезні до безглуздості валізи в автобус. Відчув запах вина, проходячи повз шофера. Та подумав, що може тут в Іспанії так прийнято, і промовчав. Коли він сів на своє місце, Соня приклала його руку до свого живота. І саме тоді він відчув, як штовхається його дитина. Вперше і в останнє Уве підвівся, пішов до вбиральні. А коли був на середині проходу, автобус раптом нахилився вбік, черкнув по центральному бар'єру, а потім на мить запала тиша. Ніби час робив глибокий вдих. Потім вибух роздробленого скла, немилосердний скрегіт деформованого металу, жахливий хрускіт, коли ззаду в автобус врізались машини, і всі оті крики. Він ніколи їх не забуде. Уве викинуло з автобуса. І він пам'ятав тільки, що впав на живіт. Він роззирався навколо, нажаханий, шукаючи її серед мішанини людських тіл. Та її ніде не було. Уве кинувся вперед. Весь порізався під дощем скла зі стелі. Але тоді ніби якась скажена дика тварюка шарпонула його назад і швирганула на підлогу в безтямному прагненні принизити. Це щоночі переслідуватиме його до кінця життя. Його повна безпорадність у тій ситуації. Упродовж першого тижня він ні на мить не відходив від її ліжка, поки медсестри не примусили його помитися і перевдягтися. Усі дивилися на Уве дуже прихильно і висловлювали співчуття, Прийшов лікар і розмовляв із ним байдужим лікарняним голосом про необхідність приготуватися до можливості того, що вона ніколи не прокинеться знову. Уве викинув того лікаря через двері. Через зачинені і замкнені двері. «Вона не мертва!» – ривів на весь коридор Уве. «Перестаньте ставитись до неї як до мертвої! Більше ніхто в лікарні не наважувався робити таку помилку». На десятий день, коли у вікна періщив дощ, а радіо повідомляло про найсильніший шторм за кілька останніх десятиліть, Соня розплющила очі болючими маленькими щілинками. Побачила Уве і тихенько вклала свою руку в його, заховавши зігнутий вказівний палець у його долоню. А потім Соня заснула і проспала всю ніч. Коли вона знову прокинулася, медсестри запропонували Розповісти їй, та Уве похмурена поліг на тому, що сам це зробить. А потім він усе їй розповів спокійним голосом, і все голубив її руки, наче вони дуже-дуже змерзли. Уве розповів їй про водія, від якого отхнуло вином, і про те, як автобус занесло, і він ударився об відбійник на автостраді, і про аварію і про запах горілої гуми, і про глушливий звук, з яким усе трощилося, і про дитину, яка тепер ніколи не з'явиться. І вона заридала. Древній безутішний розпач, який кричав, рвав і шматував їх обох упродовж безкінечних годин. Час, скорбота і лють сплилися в міцну, де в Железну Темряву. у Уве зрозумів, Що ніколи не пробачить собі, Що встав зі свого місця саме в той момент, Що його не було тоді поряд, Щоб захистити її. І він знав, що цей біль назавжди. Але Соня не була б соною, Якби дозволила Темряві перемогти. Отож, якось вранці, Уве вже й не пам'ятав, скільки днів минуло після аварії. Висловлюючись дуже коротко, вона заявила, що хоче почати курс фізіотерапії. І коли Уве подивився на неї так, ніби той його власний храбет при кожному русі кричить, мов замордована тварина, Соня ніжно притулилася головою до його грудей і прошепотіла: "Ми можемо займатися або життям, або смертю". Уве: "Ми Маємо рухатися далі. І так воно і сталося. Упродовж наступних місяців Уве зустрічався з незліченою кількістю чоловіків у білих сорочках. Вони сиділи за столами зі світлого дерева в різних муніципальних кабінетах. І в них, вочевидь, була безмежна кількість часу для того, щоб пояснювати Уве, які документи і для чого заповнювати. І зовсім не було часу обговорити, що саме треба зробити, аби Соні стало краще. Із одного з органів муніципальної влади в лікарню прислала якусь жінку. І вона жвавенько пояснила, що Соню можна помістити в спеціальний будинок для догляду за людьми, які перебувають в її ситуації. Це щось про те, що напруга повсякденного життя цілком зрозуміло може бути надмірною для Уве. Жінка не сказала прямо, та було ясно, як Божий день, куди вона хилить. Вона не вірила, що Уве за всяку ціну прагнув бути поряд зі своєю дружиною. Жінка постійно повторювала фразу «за умов, що склалися», непомітно киваючи в бік ліжка, вона говорила з Уве так, ніби соні взагалі не було в кімнаті. Того разу Уве таки відчинив двері, але й цю жінку виштовхав так само. «Єдиний будинок, куди ми поїдемо, наш власний! Той, де ми живемо!» – кричав на неї Уве, і в нападі розчарування і люті пошбурив з кімнати один із черевиків Соні. Потім йому довелося йти і питати в медсестер, у яких він мало не поцілив, чи не бачили вони, куди той черевик подівся. Що, звичайно ж, злило його ще більше. І тут, уперше після аварії, він почув, як Соня сміється. Наче сміх виливався з неї і переливався через край. І неможливо було його зупинити. Наче її придавило до землі її власне хихотіння. Вона сміялася і сміялася і сміялася, аж поки голосні звуки не покотилися по стінах і по підлозі, ніби хотіли стерти на порох закони часу і простору. І тоді Ува відчув, як його груди, неначе повільно звільняються від уламків будинку, розваленого землетрусом, і в його серця з'являється простір, щоб знову битися. Уве поїхав додому і перебудував увесь будинок, викинув геть стару кухонну стільницю і зробив нову, нижчу. Йому навіть вдалося знайти плиту під замовлення. Переробив дверні коробки і обладнав пандусами всі пороги, у той день, коли Соню виписали з лікарні, вона повернулася до навчання на педагога. Навесні склала іспит. У газеті було оголошення про вакансію вчителя в школі з найгіршою репутацією в місті. В класі, куди добровільно не зайшов би жоден кваліфікований учитель, у якого всі клепки були на місці. Це був суцільний синдром дефіциту уваги з гіперактивністю до того, як його придумали. Ці хлопці і дівчата безнадійні, чесно попереджала директор на співбесіді. Це не навчання, це утримання. Та мабуть Соня розуміла, як це, коли про тебе так говорять. І на цю вакансію знайшовся всього один кандидат. І вона привчила тих хлопців і дівчат читати Шекспіра. Тим часом Уве був настільки сповнений гніву, що Соня іноді просила його виходити на двір, щоб він не трощив меблі. Їй було боляче до глибини душі дивитися на його плечі, які згиналися від бажання нищити. Знищити водія автобуса, туристичну агенцію, відбійник на тій автомагістралі, виробника вина, усе й усіх. Гатити й гатити, поки кожен виродок не буде стертий з лиця землі. Це все, що він хотів зробити. Уве вихлюпував цю лють у своєму сараї, у гаражі. Він розкидав її навколо під час своїх обходів. Та це було не все. Зрештою він почав виливати її в листах. Уве писав уряду Іспанії, шведським органам влади, в поліцію, в суд. Але ніхто не брав відповідальність на себе. Усім було байдуже. У своїх відповідях вони посилалися на закони або на інші органи влади. Виправдовувалися. Коли Рада відмовилася збудувати пандус на сходах школи, де працювала Соня, Ува писав листи і скарги впродовж місяців. Він писав листи в газети. Він намагався судитися з ними. Він буквально затопив їх тією незбагненною мстивістю обкраденого батька. Та скрізь Рано чи пізно його зупиняли чоловіки в білих сорочках із суворими, самовдоволеними виразами на своїх обличчях. Їх неможливо було перемогти. Держава не тільки була на їхньому боці, вони самі були державою. Останню скаргу було відхилено. Боротьба закінчилася, бо білі сорочки так вирішили. Іува їм цього не пробачив. Соня все це бачила. Вона розуміла, де йому болить. Тому й дозволяла йому злитися. Дозволяла його люті якимось чином знаходити вихід назовні. Але в один із тих ранніх літніх вечорів у травні, які завжди приносять із собою легенький подих майбутнього літа, вона під'їхала до нього, залишаючи на паркеті ледь помітні сліди. Уве сидів за кухонним столом, і писав один ізі своїх листів Вона забрала в нього ручку Вклала свою долоню в його руку Притиснувши вказівний палець до його грубої долоні Ніжно притулилася лобом до його грудей Досить уже, уве Не треба більше листів За тими твоїми листами Немає місця для життя Глянула на нього Ніжно погладила його щеку І усміхнулася «Досить уже, мій любий Уве». І тоді було досить. Наступного ранку Уве встав у досвіта, приїхав сабом до її школи і власноруч побудував той пандус, який відмовилася будувати рада. І з того часу, скільки пам'ятає Уве, вона щовечора поверталася додому і розповідала йому із сяючими очима про своїх хлопчиків і дівчаток. Про тих, які приходили в школу в супроводі поліції, а коли випускалися, то читали на пам'ять вірші, написані 400 років тому. Про тих, які могли змусити її плакати, і сміятися, і співати, аж поки її голос не починав відбиватися від стель їхнього маленького будинку. Уве ніколи не міг зрозуміти тих неможливих дітей, але він майже любив їх за те, що завдяки ним – «Робилося із Сонею. Кожна людина має знати, за що вона бореться. Так вони казали. І Соня боролася за добро, за дітей, яких у неї ніколи не було. А Уве боровся за неї. Бо це було єдине в цілому світі, що мало для нього сенс». Розділ 24 Чоловік на ім'я Уве та мала бешкетниця, яка малює кольорами У Сааб напхалося стільки людей, що від'їжджаючи від лікарні, Уве раз у раз перевіряє по кащик рівня палива, наче боїться, що стрілка ось-ось почне насмішкувато витанцьовувати. У дзеркало заднього виду він бачить, що Парване безтурботно дає трирічний аркуш паперу і кольорові олівці. «Їй обов'язково робити це в машині!» – гаркає Уве. «А що? Хай сидить без діла!» «І тоді почне цікавитись, як би повідривати обивку з сидінь!» – спокійно питає Парване. Уве не відповідає. Лише поглядає на трирічну в дзеркало. А та розмахує великим фіолетовим олівцем перед котом на колінах, у Парване, і лементує «Я молюю». Кіт пильно стежить за малою, щоб бува не перетворитися на полотно для малювання. Між ними сидить Патрик, зігнувшись і скрутившись, щоб знайти зручне положення для своєї загіпсованої гомілки, яку він вклинив на підлокітник між двома передніми сидіннями. А це не так легко, бо він щосили старається не газети, які Уве постелив на сидіння і під загіпсовану ногу. Трирічна впускає олівець, який викочується з-під переднього сидіння, під ноги Джиммі, який приєднався до компанії, щоб допомогти. Зробивши віртуозний рух, гідний олімпійського акробата, як на людину його комплекції, Джиммі спромагається нахилитися вперед і вхопити олівець із килимка перед собою. Якусь мить він дивиться на нього, усміхається, потім розвертається до Патрікової витягнутої ноги і малює на гіпсі велику смішну фізіономію. Помітивши це, мала верещить од радості. Тобто ви теж будете свинячити, каже Уве. Гарно вийшло, правда? Сміється Джиммі, який, здається, зараз так і гукне до Уве. Дай п'ять. Уве закочує очі. «Вибачте, друже, не втримався», – каже Джиммі трохи присоромлений і віддає олівець парване. У кишені Джиммі щось вимогливо пищить. Він витягає мобільний телефон завбільшки з добрачу долоню і починає несамовито тарабанити пальцями по екрану. «А чий це кіт?» – питає ззаду Патрик. «Увена, киця!» – заявляє трирічна із залізобетонною впевненістю. «Ні». Відразу виправляє її Уве. У дзеркалі заднього виду він бачить Парване, яка глузливо йому всміхається. «Так», – каже вона. «Ні, це не так», – править Уве. Вона сміється. Патрик зовсім розгублюється. Парване підбадьорливо гладить його по коліну. «Незважай на те, що каже Уве, це цілком і повністю його кіт». «Він – чортів бродяга!» «Ось він хто!» – виправляє Уве. Кіт підводить голову, щоб з'ясувати, через що такий шум. Вирішує, що воно не варте уваги і знову пригортається до колін Парвани. Точніше, до її живота. «То що його нікуди не віддають?» – цікавиться Патрик, розглядаючи кота. Кіт трохи підводить голову і коротко шепить, замість відповіді. «Що значить «віддають»?» Різко перебиває його Уве. «Ну, там, у котячий притулок чи ще куд...» Починає Патрик, то не встигає договорити, як у гарке. «Нікого не віддають ні в який чортів притулок!» І на цьому тема вичерпана. Патрик намагається прибрати переляк з обличчя. Парвани ледве стримуються, щоб не вибухнути сміхом. Нікому з них це не вдається. «Ми не можемо десь зупинитися і перекусити», – перебиває Джиммі і зручніше вмощується на сидінні. Сап починає розгойдуватися. Уве дивиться на компанію, яка зібралася навколо нього. Так, ніби його викрали і перенесли в паралельний світ. У якийсь момент він думає різко звернути з дороги, але потім розуміє, що в гіршому випадку вся ця компанія перекочує за ним і в потайбіччя. Після цієї здогадки Уве скидає швидкість і значно збільшує відстань між своїм автомобілем і тим, що попереду. Пі! верещить трирічно. Уве, ми не можемо зупинитися. На санін треба піпі, кричить Парвана, як уперто роблять деякі люди, чомусь вважаючи, що заднє сидіння розташоване метрів за 200 від водія. А вже ж, а заодно й перекусити зможемо, киває Джиммі, смакуючи наперед. Точно, давайте таки зробимо. Мені теж треба піпі, -пі", каже Парване. У Макдональдсі є вбиральні, дуже доречно підказує їй Джиммі. Макдональдс, це непогано. Зупинімося там, киває Парване. Не буде ніяких зупинок, твердо каже Уве. Парване дивиться на нього в дзеркало заднього виду. Уве дивиться на неї. Через 10 хвилин він сидить у сабі чекаючи, поки вони вийдуть із Макдональдса. Навіть кіт пішов туди разом із ними. Зрадник. Парване виходить на двір і стукає Уве в вікно. «Ви точно нічого не хочете?» – м'яко питає вона. Уве киває. У неї трохи пригнічений вигляд. Він знову піднімає вікно. Парване обходить машину і залазить на пасажирське місце. «Дякую, що зупинилися» усміхається вона. «Гаразд, гаразд», – каже Уве. Вона їсть картоплю фрі. Уве нахиляється і кладе побільше газет на підлогу перед нею. Парване починає сміятися. Уве не розуміє з чого. «Мені потрібна ваша допомога, Уве», – несподівано каже вона. Це не викликає в Уве ні раптового, ні надмірного ентузіазму. «Я думала, що ви б могли допомогти мені скласти іспит з водіння», – веде вона далі. «Що ви сказали?» – питає Уве, не вірячи своїм вухам. Парва не знизує плечима. «Патрик буде в гіпсі кілька місяців. Мені треба отримати водійські права, щоб я могла підвозити дівчаток. Я думала, що ви б могли мені дати кілька уроків водіння». Уве такий розгублений, що навіть забуває розсердитися. Тобто, іншими словами, у вас немає водійських прав? Нема. То це був не жарт? Ні. Ви загубили свої права? Ні, в мене їх ніколи не було. Схоже, мозок Уве не зразу обробляє цю інформацію, яка для нього просто поза межами розуміння. Ким ви працюєте? А яке це має значення, каже Парване? Певна річ, що велике значення. Я агентка з нерухомості. Уве киває. І нема водійських прав? Нема. Уве похмуро хитає головою, наче жахаючись, до чого може дійти людська безвідповідальність. Парвани знову всміхається своєю глузливою усмішкою. жмакає порожній пакет з-під картоплі фрі і відчиняє двері. А ви подивіться на це з іншого боку, Уве. Невже ви справді хочете, щоб хтось інший учив мене водити в житловій зоні? Вона виходить з машини і йде до урни. Уве не відповідає. Просто пирхає. У дверцята заглядає Джиммі. «Можна мені поїсти в машині?» – питає він крізь шматок курятини, який стерчить у нього з рота. Спочатку Уве хоче сказати «ні» але потім розуміє, що з такою швидкістю вони звідси ніколи не виїдуть. Натомість він розстеляє на пасажирському місці і на підлозі стільки газет, наче збирається перефарбувати машину. «Сідай, та вже поїдемо додому», – стогне він, махаючи Джиммі. Джиммі радісно киває. У нього пищить мобільник. «І припини цей шум! Тут тобі не чортів зали ігрових автоматів! Вибачте, друже, весь час приходять електронні листи з роботи, каже Джиммі, утримуючи їжу в одній руці, а іншою намацує мобільник у кишені. Тут у тебе є робота? питає Уве. Джиммі киває з ентузіазмом. Я програмую додатки до айфона. В Уве більше немає запитань. Нарешті в машині стає відносно тихо. Принаймні на ті 10 хвилин, поки вони заїжджають на парковку перед гаражем Уве. Уве зупиняється біля велосипедного гаража, ставить сап на нейтральну передачу, не вимикаючи двигун, і красномовно дивиться на пасажирів. «Чудово, Уве, Патрик звідси і на милицях дійде», – пирхає Парване з явною іронією. «У житловій зоні заборонено їздити на машині» каже Уве. Безстрашний Патрик виплутує себе і свій гіпс із заднього сидіння автомобіля, а Джиммі вичавлюється з переднього пасажирського сидіння із заляпаною жиром гамбургера футболкою. Парване витягає автокрісло з трирічною і ставить його на землю. Дівчинка розмахує чимось у повітрі і вигукує якісь покручені слова. Парване киває, повертається до машини, Зазирає в передні дверцята і подає Уве аркуш паперу. «Що це?» – питає Уве, навіть не збираючись його торкатися. «Це малюнок на санін». «І що мені з ним робити?» «Вона намалювала вас», – каже Парване і вкладає малюнок йому в руки. Уве неохоче дивиться на нього. Малюнок заповнений лініями і завитками. «Це Джиммі, це Кіт, а це Патрик». І я. А оце – ви, пояснює Парване. Вимовляючи останню фразу, вона вказує на фігуру в центрі малюнка. Все інше на папері намальовано чорним. Але фігура посередині – це справжній вибух кольорів. Буяння жовтого, червоного, синього, зеленого, оранжевого і фіолетового. Ви найкумедніше з того, що вона знає. Тому вона завжди зображує вас у кольорі каже Парвана. Потім вона зачиняє пасажирські двері і йде. Минає кілька секунд, поки Уве оговтується і гукає її слід. «Що значить «завжди»?» Але на той час вони вже вирушили по своїх домівках. Трохи ображений, Уве поправляє газету на пасажирському сидінні. Кіт перелазить ззаду і зручно вмощується на ній. Уве задом заводить Сааб в гараж, зачиняє двері, ставить саб на нейтральну передачу, не вимикаючи двигун. Відчуває, як вихлопні гази повільно заповнюють гараж і дивиться на пластикову трубку, що висить на стіні. Упродовж кількох хвилин він чує тільки дихання кота і ритмічне чахкання двигуна. Найпростіше було би просто сидіти тут, чекаючи на невідворотне. Це найлогічніше з точки зору УВА. Він так довго цього прагне. Кінця. Він так сумує за нею, що іноді йому не сила втриматися у власному тілі. Найраціональніше було би просто сидіти тут, поки дим не приспить його і кота. І не покладе цьому всьому кінець. Але потім Уве дивиться на кота і вимикає двигун. Наступного ранку вони встають за чверть до шостої, п'ють каву і їдять тунця, кожен своє. Після обходу Уве старанно відкидає сніг перед своїм будинком. Закінчивши, зупиняється перед сараєм, спершись на лопату для снігу. І дивиться на ряд блокових будинків. Потім переходить дорогу і починає відкидати сніг перед іншими будинками.